من قبلكم سنة ننتجير في الأرض فنزلوا كيف تناطبت المكذبين هذا بيان للناس وهتو موهدت للمتقين ولا تهينوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلى ونين كنتم مؤمنين إن يمسزكم قرح فقد مسلقوا مقرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يهبز ظالمين ولا يمحس الله الذين امنوا ويمحق الكافرين سوره ال عمران وهذه السوره نزولن نواسيد 89 فقط سوره الانفال الايه 70 او بترتيب سنتين قدام دي في سوره مقصد سوره ال عمران بيان ذ اسبات توحید اس بار ترسالہ جہاد فسویله انفو اوسویله یعنی کم مزامین چې صورتي بقره کې بیان شو دلته کې لا غینه په زیات تفصيل او وضاحت سره ذکر کړي خو دې بار د مضمون سره صورت پدري شو باندې تقسیم ده او باندې 63 پوری دي کې بیان دي اسبات توحید 2406 پوری دي کې بیان دي د اسبات ترسالہ تو او درې مائشه 192 ترخه پوری په د جو jihad pese billah taala awal infaq pese billah taala dwei sid surat bayan shuw idre mai sid surat shuru wa tareeke bayano de jihad aw infaq pese billah taala nu chunki jihad aw infaq intizami umur de aw da pa yawaz bandine ki ge nita de para zarurat de tanzeem aw de tanzeem de para pakar qawaid to quranikareem de jihad aw de infaq na makhid de tanzeem qawaid zikr ko pinzum تنظیم پریپنزو اصول وانی جوشی نو غبیا پایدار اول قانون آیت نمبر ایسو دو کی چه تنظیم طول ارکان بایال نمدد وانی دویم قانون چه تنظیم قانون آئین دستور دا با قرآنی کرلیم بی درهم قانون چه تنظیم ارکان با فعالی آیت اکسو چار که قانون آیت اکسو پدرا کی چه تنظیم ارکان با تنظیم مانی مال لگئی او په دې قانون اي ټي 18 کې چې په خپل تنظیم کې وګرځ نار خلک له ساتي هغه ته په خولي دراسه خبري لګوي پینځو او مختصر زکر شو واقعي د غزوې بدل د په دويم کول چې رتاصولو نقل کړو څور کې ښه ځان تاسو سربسوب لګري نو د په دويم دو کول چې فتحه او شکست دا کلیت او پکسرتنې باندې باندې دا الله په انده باندې او غسوی په لر کې د سن لګو کوڅې د اصول پابند او 313 کسان په کسان کافر او غریب غلب شو زه دا چاله امداد نظر ملایکا دی کړو او په غسوی وخت کې د پنځمه قاېدی پاسداري ونښوه هر هزار خلک په کیناړه نو هغه فتہ چې ما په شکست باندې بدل شو څه فتہ په شکست باندې شوه نو ما کې د غسوی په در او دا اوس د دې ځای نه کله چې شو د تسلی ورکای مومینه انوته او تخویفه دنیوي ورکای مونګرینو د توحید او سنت قص خلک من قبلکم پتہ چې سره تیرشي ودی خلک تیرشي ودی من قبلکم ساسونه مخ کې سونه نن تریکې سونه نن تریکې د دې تکلیف تخويف ته نه وی غواړم چې اکی په ركونانت اوسم تا لوګونی د غفلت حمله وشو د پدی باندې او مؤمنانو ته تسلیم چې کته اوسه د شیکست ملاوشو د پدی باندې خپکی کیګم دا, دا وخت ومن تیر شي قدخلت بنت جيرات تیر شي وی من قبل کوم سونو مخ کې سونون طریقې سنن جمله سنتون تریکی تویلې نو الله ربلی زت منکرین قومونو ته قسمه کې سم په زابونه ورکړي دي په چا باندې نو په چا باندې توفان راوستي دي په چا باندې جب린 څنګه والیډونه چاود دي دي او په چا یې سمکه ولټه دي نو الله په هغه د عذاب مختلفی نمونې دي په چا یو شان زاب راوي په مو که دخلک پد کې سران تیر من قبل کوم څان نمق کې سران نوم طریقې داساب پسیرو نو کورسای فلرشی پسما کې فندز ورو کوره څنګه شو انجام د کسانو چې تخزیبه کولو او چې کی نبي او تعبدارین د کړی او مسلې نه د منلي انجامې شو او چا چې مسله منلي ده د انجام څنګه شو نو پسیرو پسکورسای د ارزي پسما کې فندز نو کوره لکه يا شاعر وى ويسر في بلاد الله سياحا سير في بلاد الله سياحا وكن على نفسك نوها وامشي في نور الله بارزه كفا بنور الله مصباحا ويسر في بلاد الله سياحا اوكر ذا الله بخارون كي شكر وهون كي سيا چکر ثوی لیشی کرن تسیاحت نو کورس دل الله په خارونو کې چکر و غون کې وکُن علی که نوواهن او بخبل زانو جاړه یعنی په هر چکم کومه تماشې ویلې ته دې نهې برت واخل او دی ده ده دی بخبل اعمال باندې نظر سنې وکړه چا ایسا نه عمل څنګه دې د چراره کو زده خوشاله دي نو بخبل عملو جاړه او الله نه مافي وغوړه وامشي فی نور الله بئرزی او جزاء تعالی د لوشه بسمککه د دا ایمان د دا رنا سره د قرآ د رنا سره په دیزمکه في ګزا کفا بنور الله مصها او کاف دی د الله دا, دا رنا د الله د کتاب دا رنا مص ډیبا نو چې الله د کتاب دایوا د سره دقطته عذاب شوي کوونويي نو په خپل زنان بهجاړي با غ به مجاړي پسان به پقیاس ک کی چرز خدا س نیم د خپل گناانه به توغو باسي او قدر کتاب غوني خ د الله ب شه دا, دا, دا ک نو دا سنا ازاب شوی سکه میا لا کی نه غيله د چتر د پاره زیو تصویرونه دیو مسته دیو ایسی شرط ته نه دوی نه برتواله لکه حدیث کې راځي چې کله بنبی علی سلام د صحابه کرامو سره د آدینو د سمودینو په دی آدابو باندې تیرې دوه په دی پر د کله باندې نبی علی سلام وی ته سوچ په دی باندې تیرې ګنه جوړه ته او د الله نه پناه واړی چې خدای پاک چاته کې دپاسیرو غورځای فلورځي پسما کې ونځرو اورنګ او ګورای سرنګ شو کانه اخرت الملکذبین انجام د تکذیب کونکو هغه پیغمبر زرو سنتیا چی کوله ته ته می تر سنتیا چی کوله چې ذاته زرو وایته ځان لګیای نو کورای چی دا انجام څه شو ها دا بیانو لناس د تخویف نه بعد او ترغیب ورکې قران ته چې کینی ذته بندا کیدون او بختي دللا د صاحب نو بختي او قران ثاني ناس ما کيده ګندا کيده کی وکړه او دللا د صاحب مستحیکي نو حاذا بیان للناس را قراني کریم د بیان هیتاب ده خلکو د پاره و هوذن او دا د بیان کتاب ده هدایت ته بیان ده و موئسه تون او نسيه ته للمتقين د پاره د متقيانو حاذا للناس دا قران ته بیان کتاب لري خلقو لپاره ويره لیک بیان را توکه بیان باندې سنکه ها دا قران زبرغان وای کتاب بیان بږي وایو بیان یو تعلیم ویږي ته کې لا بيته فرق کوم کړي چې بیان لغېږي هغه د تیا چې کومله یې په یاد وباندې کړي او تعلیم وایي چې د په ځای یې ماننه کړي تصفه دا ورې جو مات راغلي دی او تعلیم کیږي د ژوند تر هغه لیدو بیان کې بیان ورته د کتاب نکېږي ما ته وفای چې د علم سره د بلاس کې د لړ کتاب شته او کره د الله په کتابو ته ځان پټ کوي ځکه خو رغه غوړ په لاس کې او خو دای ته چې تاسو موږ عمل کوي یا په خطا کې یا د ایرو غوسته چیرل دې بیان شو کېږي ځکه اکثره د شیکر دغه څه پټونې زمیداران رحت کې ورسره کې تدکې او په کل په کلو ګرځای او بیا وایي و یې رویدل تکي وي د بیان سږنيشته د جې به بدلل زدتي کلی په چې په باندې نه پوي کی, کی نو الله کوته هر یو کوم ته پیغمبر را لګول په بل لساني قومي د کوم په له بولې چا کې کړه مثلا د او د پنجاب نارغلي وي کومس کوم داسې کسان خو په چې لغه پورتو ورسي نو دایوه پنجاب یې ځاولین کینبره او بیا بووی اوس دای له ترجمان پکاره ترجمان به تاسو ځان سره راوسته دا غا دا بیاناله الناس دا قران د بیان کتاب دی بیان بوود دی نه کیږي هغه وینه مون دی اجازه نشته د ورکست طرفه چې دا قران له بیان نکوي ځکه دې سره شرط پیدا کیږي دې شرط طور پیدا کیږي څوک پکې وای قران ورکته هغه د چت توضیح کوي همغه خپل تاسانه سانه خبري کوي د قران غټی ګرانی ګرانی خبري نو اللہ وہی بیان ول الناس للعلماء ونبین ام خلقوا طارہ ام خلقکم په بیان پوی نو هادا بیان ول الناس دا قران دا بیان کتاب د خلقو لپاره وهدن او هدایت ته وسوره فاتحه کې مون د هدایت سلور مرتبه ذکر هدایت د هدایت اول په د چونته رولو دریم هدایت په معنا د توفیق او سالورم هدایت ممانه ده وصول الالجنت دلده کتا هدایت ده مرتبه مراد ده بیان ومائزتون او نسیحت ده ده ده قرآن چی ده ده نسیحت واقعا صرف دنیا بی فائده ده بارمه استعماله وا للمتقین ده بارده متقیانو مواهید په ده قرآن نسیحت تخلی په قرآن بانی عمل که چه مواهید نینو اگه خل بس صرف بلی دنیا لیستماله اینو ولا تهنوا ولا تهزنوا ذوس ترغيب ورکای او تسلی ورکای ولا تهنوا سستی مکووی وهن ویلې شی سستایتا کم همتایتا ولا تهزنوا او مغم جنې گئل <coughs> ولا تهنوا ولا تهزنوا دې ځکه مؤمنان ترغيب ورکای استانس نکمو فتح لاړه له باغې پر صفه پکې گئمه اینده د فوت حمله او شی او ولا تهني ولا تهنوا سرا مطلب تاسو اینده یادونه کې د سستې احار متوي خ چقو چوبندوسي گئی نو تاسو بغټه کوي ولا تاسو نو او مخم جنې خوزن حسن شي سبب ولا غم ته یاد شي کس شو کنه نو دای پخې باندې خپو نو ولا تاسو نو مخم جنې گئی وانتم الاولانا تاسو چتې دلا په دربار کې احلاونا دا جمله اسمیه دا او جمله اسمیه دی که دوام او استمرار بی دو مطلب دا چه تاسو با همیشه دا پار غالبی تاسو با همیشه دا پار غالبی خو انکنتم مؤمنین که تاسو ایمان روڑن کی دا تنظیم پدی پنزو اصول بانده او پدی مانستاسو عمل بی دو تاسو با غالبا کیه گئی سورت محمد کم وی فلا تحینو وطتو الاسسلم وانتم الالاو سستی داوت ورکوه اسلام طرف تاسو صبح ته یې دلاله په دربار کې سورته نساء ایت 24 کې ولاتهینو فی ابتغاء القوم سوستیمه کوي په لټولو د یو قوم کې که تاسو دمرنشی وی په ورسګال مودې درمان کوله اوهت کې په بدل تاسو بیا کسان مرداران کړو او اويامو ته نقې دیان کړو نو دا په معنا د کمزوري انکار کول او دښمن تبخ په لکمزوري نه انکار چته پويږي چې ستاسو دشمن پتا خوایي کوي بلکل واخه تخمل کمزوري نه کار کوي د په jihad کې اون په عام اوکا ته دایلی چې فارخ ولد نیولي او فریادونه کې کنه د بيمارۍ او کنه د تنګ دستای و کنه د نیسای و کنه د قرضونو د دشمن په مخ کې کوزان څه چاپ چاپ کوي چې خوشاله ده باندې شي چې نه غادي نه جوړې شو کړ دښمن هوونه په سي سیم کوي دا مرز وته لګېدل هغه مرز وته لګېدل او ته وبته نه کېږي دښمن ته بزان خ نیر نیر کایتي یرب به معنی رازیو پتا معنی روب نه نیس لګا حدیث کې او زل عمر رسولونو بازار کی روانته او یو مسلمان رو رو, رو روان دی په لاره ښپی راکک عمر رسول ته ودرې وینا جوړ وینا تم لا کې دې تکلیف دی وینا وی دې خو ته یې کینا زه تاخ ټکو تجا ته کو دا شړک تی وستو په دغه بدن مو وای نیکشه وای په دې بازار کې يهوديان هم ګرځي تجی زہ ټوک ټوک را وای ځوان ځان سره خلک وسوځي دا نه جوړه دي دی اودي بدن ته مپیناشي د دشمن ته بازار کمزوري کې نه صحابي کرام او چې نبی عليه السلام ولي دوه او کافر به موجودو د نبی عليه السلام په لاړو بچاو نبی عليه السلام چې بل اړ ټوکړي صحابه او باغار اغستی ځان پورې به مګل چې بچارده مو زه سحابو په نبی علیہ السلام د چردا مو په لاس لاس کې راغستیا ځان پورې بیمه کړل د دشمني رغ را وستو چې هغه خدای سي پیغمبر دی چې داغه مې ګري خدای غا لړیو داغه د چردا مو غوږ مګی ته نو پریدي داغه وینه وسه زمتې ته پریدي زه سحابو کې دا کارو نو له تمزيد ترغيب ورکوچې په ریچته تاسو د دشمنتا مله سستی او خپل کم هيمتي فکر نه کوي حدیث کی رازیدہ ابو دعود پر ریویت کی رازیدہ حضرت صوبان رزی رہونا ریویت تھے فرمائی چی دا قربی قیامت یو نخدادا چې او مسلمان ملک پانی با کافر ملکونا یو بل تدا حملی دا سداوت لکه لیکا چې چی دا خوراکی اوسیس پر پلیٹ کیا بکاسا کی برو تی او یو یو تا ویتی او بل بل تا ویتی او چد که یو شکل اممو ان تدا علیکم کما تداول اکلتو حلا نن تاس وګوري کافر ټول مسلمانانو ته یو شي ویلي صحابته پوسه کیا رسول الله واي اې دا وښکې بمونګه لګيو ستل بيچ کافر په بمون باندې غو بلتا دا عملي کول او دعوت ورکاي نن په لې سلامو فرمای چې تاس په تاغه وخت ډیر زیاتې کویست نو مدخص او خوشال تاسوب ډیرې او تاسو کې وې تاسو هیڅ څه مدخص او خوشال او د تشمران د زون په ستا غروب او ګیر اوسي او ستاسو په ژوند کې په واده باندې شي صحابته پوس کوي وحن ساتوي نو وي السلام وزهاتو کوه په دنیا و کراهیت الموت تاسو په ژوند کې په دنیا محبه راشي مالونه بغټای او د شهادت تمنا به ختم شي یو وخت شې د مسلمانانو پر غونو کې شهادت تمنا بوه ای په مرغنه ییید عمر پټای کوي او ستاسو ګوري هر یو مسلمان په مال دولت په مزو چرچو کې لګیا او د مرک او د شهادت اتمنا ده چانېشته تاسو کولی په فلسطین باندې بمباریاني کیږي ګولۍ پیوري او دلته کې مسلمانان ستا په ملک نور ځای متخومه زه اغه یې کېاوي پنځري دماني غړیږي او د ای له کېاوي دامه دا د دنیا محبت دې کنه دې نده شهادت تمنا ده چانېشته نه د مسلمان بادشاه او نه د عوامو بل کې دنیا د ګټلو او د خپل ځان زبچ کولو او زانته کم کافر ملکونه دي نو غي لګيادي دی، نووي نووي وصله جوړاي د پاره ته او لګيا دي پټول دنیا باندې راجم کوي هغه خپل منسکی جوړ ټول شوي دي يونين کونسل یې جوړ کړې ده او هغه کی هغه خپلی موهيدي کړې دي او مسلمانانو ته یو شي وي دي چې کوم په یو من باندې حمله وشو نو دا پټول کافر ملکونه مونږ به دا جواب کوو ودا سوکو رای پاگئی که مسلمانان ملکو نزان سرنه دی شرک کری دا اتفاق او اتحاد کو مسلمانانو دا, مسلمانان دا پاراو مسلمان خپل منز که لا دیوتی دي دی او کافر چیدی نو آگئی خبل منز که اتحفاق کردی ودا دا مسلمانو آگا تباہی دا حدیث که راضی السلام فرمائی د بخاری شریف حدیث تا نصر تا پر روم و مسیرت شهر سما انداد اللہ کردی پا کافر و باندیوی میشتی پ کافر با یومیاش مالی زمان اناس تی او دیبا یری کی او نمتعسیو کوایی کافر یومیاش لیلتی مسلمان یری کی امریکا سونو لرکا سونو مزان دیگی که پچاس کشپو ورز مزان دیگی او آغای دن مسلمانانو ننی یری کی بلکی مسلمان دا یری کی امریکا چی لخ بیود را بای نو مسلمان وی هالا بای کده امریکی مونو مانو لک نبیا براوانی او بیا وراله پېسی دا را کډې وبلو نه پليم دات و پوسوالي یو مسلمان سره خدای شو تا په کافرو او يهودیو باندې یكين کړی دی د خدای سره یكين پاسې دلې چې خدای به زمایم دات کوي نو دې چې کله را بولې زت فرمای چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنين تاسو بوچې دا الله بدر دربار کې کو ک تاسو مؤمنان د تنظیم په دي اصول باندې کلکه نو یې هم سس کوم نن مسلمانوالی کم زورے دی سو کیا رسول اللہ مدد والا دی سو کیا حسین مدد والا دی سو کیا علی مدد والا دی پاڑی پوچکی دن نا نوچ اچھا غوائنونا رہے دری نوچ اچھا رب دلنا سیم داد رائش کارده چی اللہ مدد این کن تم مومینین کچاری ایتا سو مومینان ایم ساس کم قرحون دا استسلیم کچاری رد سیدل ایتا خم تکلیف بوہت کن فقط بَدَغِ سِرَ مَسَلْقَوْ مَا رَسِيدَلِي او قوم ته قرخون زخم مشلو ددي پشان کافير او تپو بدر کي راست تکلیف نو رسيدلي او يا متي نور او يا متي نه کي ديان کو سورن فاي کي رازي ان تكونو تعلمون بانهم جاءلمون كما تعلمون څنګه چې تاسو د تمن کي گيده شه مو دې دردمن کړيو کنه وتېکل ال بين الناس او داورسين دا حوادث زماني دي چې ان اوراړو موږدا په ميزه خلکو کې تلکل الايام ايام جمع د یوم او کله چې ايام کله چې د یوم جمع ايام راشي نو د دې نه مراد لیدوی واقعاتو ته اشاره لیکلته فتي او کله شي کستری نو دا ویلوه الله وايي ان اوراړو موږدا په ميزه خلکو کې مطلب کړه تاسو فتامل لایو کې کلا کفرو تاسو فتامل لایو د بوخاری شریف کو حدیث دی لمبے حدیث دی غالبا وګړي روایت پکې ابو سفيان درسلون او د هرقل ترمیز چې کومه مقاله مשי هوا نو نبی علی سلام د غزوه ای صلیه ودېبینه بعد چې کوم کافر ملکونو دغه بچانو ته به د اسلام دعوت لیکلو نو دامن شانتي او ځل دعوت لیکل او د روم چېم بادشاہ حرقل ته ابو سفیان چې وو دغ وخله مسلمان شوي نو او دی د تجارت ته کافیلي سره تللی ولته کې حقلته د ح تللی نو دغ ملکته دی تللی نو د حقل بعد شا بل غلاو ته ووي چې لارشه او د مکی چې کمه کاافله راغلی د هغ سړی راله چې زه د اسلام او د اف غمبر په باره کې ت پووسنوه دې راغلې د ابو سفیان سره د قافلې راوستې دې راغو نو دا غیره کلی په دربار کې راغو په میفل کې د د زلموی مخ ته کېنولو ځنه کوم او د قافلې کسان نشا تکین او قافلې مله ته وي وای ته چمت کې دا ابو سفیان ماته په خبره کې درو وای نو ما ته به اشاره کا ما به اشاره کا چې دا خبره ده درو وای نو ابو سوفيان چې یو د ابو سفیان ته پوسوکو وای پتان څوک کوم یو کس د دې نبی علی سلام ډېر نېستو خوندې یدي ابو سفیان وتو شي زو ځکه چې دا هیڅ تاک هم خوربال سفری مو ندی هرګل ته پوسوکو د ابو سفیان چې د دې نبی سلام خاندان څنګه دې مو سفیان درسره نو متا ویډیو رچا ټانا ده نه وی ها بیا ته پوسو کوتم ته پوسو چې نه سبي سنگ ده وی چې دنا سپله حاصل مجبته د وین ته پوسو چې دته په خاندان کې بل سو تیر شوی ده بل چا دنا نو مو سفیان وته وینم ته اډم او دته دنا بوته اوګ درته کو ځای <سؤال> د ټپم بشرا نو کې چې ته دي نو سوفيان نو تو وینې بچان کولی د په خان دان کې پلار د کې ایسو بچان نه کېږي سلورم ته په سيدهو کچھ د تملګرتیا مالداران خلک کوي کې غریبانان نو سوفيان زنو توې د ذياتر مالديري غریبان غریبانان کګ خیالو کوي نو زه کې چې مسله شروع کې نو مالدار خلک و د ځان په تماشای کنه هغه خو په لوي چې موږ خلک راځي وبیا چې دا یو ګورو چې په دې حق پرسته پیسې خلک روان شي ته بیا رورو رورو جلاب رحمته نو و و دا ملګری خلک نه رستورازي اول دا غریبانه خلک راځي نو دې ملګری کیږي پینځم تاسو کو چې مې کریې سی واکیږي او کميږي نو ته ته دې ملګری ورسته ورزه سی واکیږي بیا تاسو کو وای دا ملګری چې سی واکیږي په دې کې څوک مرطد کیږي نا. او کنه دا به تا وینې څوک مرطد شي زما کومرزه دې وینې دې پکلا تر نو بیا د پوسوګو چې د دې دې دکله د روخ ویل یو کنه نو مینا دروږه چرته نه دی ته د ما رښتیا دی اته ته پوسې ته کوې د چېرته د ما دې خلاف فرضی کړی دا کنه اوس سفيان وته وینې چې وادي کړی دا نو چرته نه ما ته کړی سمور سره نه ما ته د خیال ساتي نعم تپوسی توپو، جس تاسو اسر جنگونا کیگی او کنا، نوی آو، جنگونا زمون کیگی، مویسو کی گاتی، اغایر وقت گاتی کتاسو، نو ابو سفیان دسلونتی الحایب و باینا ناس جالو، ویدا جنگز زمون ترمنت سم ده رتا غلوت کیدی، کلا دکا وری و کلا تشا وری، مطلب کلا آغا گاتی و کلا مون نو بل سن ته پوسې ته داو کوې چې دا پیغمبر تاسو ته کوم خبري داو ات ورکړي نو وې دې موږ له الله د عبادت دا ورکړي چې معبود الله ولا تشریکو به شیطان دایو الله عبادت کوي او د سر شریک مځوړو هر کله چې دا خبري اورېدي مته زیات متاسیر شوه او وي مونکي دا ته پوسونه کومو چې را دته مخ کې دغه خناندان څنګه دی نو د خاندان ته پوس مزه کو چې پیغمبر الله همیشه د پاره کوچت خناندان کې رنه کوي ځکه لو ته سلام کوم ته کوچت خناندان سره وو و چون کې قبول کړي چې مسافرونه د کوم خلکو باغت لري سپکا ته او بیا د نبی نبات الله کوچت خناندان پیغمبران را لګل د دې د پاره چې د کوم د خلکو ته سپک نه کوي د وین ته پوسی ماکو کله دنه بوت دا وا بچا دنه بوت دا وا کړی ځو کنه ته زموږ کومه کې دي شي ته خپل خپلوانو کې ځا دنه بوت دا, دا وا دی. او دیم و چې را زم پیغمبره مغل به عزت ملو شي دی به جماعت هم د عزت شي یره په مشرانو کې سو بادشاہتی ورشره ده تا وینا نو یې مله ته پوسه کوچو کې دي شي ته د چا مشرت بادشاہي کړیو دی و چې راځنه بوت دا حکم او دا مشرت را ته پاتې شي نو یې پیغمبر چین و غی له بادشاہان دا په اړه کینې درنګ دې تروب وای کنا نو پیغمبران چی اکل دروب نو وای د خلاف ورزې نه کوي درنګي احمد دا مې وایو ما چم چې پیغمبر یو داوول کې نه بووت نو سره ملګری بیا وروسته وای کې چې ما ته دا معلومو چې د پیغمبر سره اول غریبانان خلک وایږي وې ما کته ویلې وی چیرې مالدار اوسره ملګری کیږي نو ما بیا ویږی چې دا څه کې نمر ندي لټول ته پوسنه چې وکړه کلهو غوډه ديسته و اخر کې وی چې زما خوصه پوسونه او د پیغمبر د ځيات خوښو خو بیا کومه وته وی چې دا ایمان راوړو نو که ایمان راوړو نو بس موږ دا بحثه هاي پلالش کې راهو او دا ایمان راوړو او دا شته دنیا شو نو دیږي ک الله رسول ز ذکر کوي چې کنه کافر پزور کړي دی دی والله را کوي اے مؤمنانو ته اسمن له عزت کوي وتل کل ايامو دور سي دي اوراړو نو دا ویلوه پمې تل کل ايامو دور نو دا ویلوه اوراړو موږ دا پمې ځخلګو کې ولي عالم الله الذين او د دې لپاره چې کار الله کسان چې مانې وروړي د دې آیت څخه تاسو پورې څلور حکمتونه د جنگ سکړکای چې دا جهاد الله ولی کوي په خلکو ولی عالم الله الزینا د دې د پاره چې کاره کې الله غسان د دې عالم کې د اللهم نو تلک دې تلک الايام نداوی له هغوري دا ورځ اړه ورځ په جهاد کې د سده پاره چې کاره کومه غسان امن او ایمان ورو دېن چې مومن او منافق تمیز شي چې څنګه یې څه پته خونې لګی تا خبربار سری خنددي هر صبحو به د جی کوي ځکه ستا د سرخان چ تااري نو خوبار سری را چې خ دوست د دشمن پتا دا بیا پ انسان چ تکلیف را شي بیماری را شيتن دستی را شي بگاري را شي دشمن زه ورشيو تغه تام کې بیا د دو دشمن پوللهې چېنه دا زم خرخوادي او دا زن خواري باید تخضا من کوم شوه او اونسی په کې شهان دا دویم حکمت زیکر کوي چې دې خو یو د سوچي دا غوې د شهادت تمنا و چې موږ شهادت مرګ ملو شی. نو ګو jihad نه وي او انس بي سګټه ملو شو نو د شيطان م بیا سنگ کېدو کده کدي شيطان هو ډیر لږه د اسلام کې کنا نو يا سخهزا او اني سي منكم ساسنا الشهداء الشهيدان جون کې پتاه سو کې یعنی د شهادت مرګ ور کس نه خن کوتا والله لا يهب الظالمين او الا من نكيد الظالمانو سلام تل تکي ظالمنا مراد مشرک ته و شريك سره الله محبت نکوي وليه ما حيس الله الذين امنوا ذا درو حکمت فکر کوي ته جاي د دې لپاره چې خالص کله کسان چې ایمان وروړي دي امه سويږي پاکون وتا یری دي چې نه خلکو چې غاده خالص ایمان والو ننلای چې توګه چې دا خالص مؤمنانو په طرف تکو دا منافق بل طرف تکو ويمحق الكافرين او په خو ماشي د کافirano ته سلورم حکمت امه په شي او د ځړل نړیستل لکه سورتي بقره کې راشي وي يمحق الله الربا ويورب الصدقات کومي الله مال دسوت او زیاتې ثواب دخيره یعنی دا دسوت خو ظاهرن زیات شو او د دې استاد مترم فرمای چې دا, دا سوت د مال کې نه د په دپن وسوبه نخلصي کی او په کډو سوت ونه پاتې کیږي درته ځه مونږ کله یو نقصان کله بل نقصان او دا مال به ختم شي ڈانگی جہاد دے ویم حقل کافرین پا دی کتا کافیرو جردی و باسی زکبا خزر بده کی ابو جهل اطماء شیباد آگر کافیران دا مردارن شو جردی نو پا دی سلور حکمتونو کی دا اول تری حکمتونو دا مومنانو سر لگید او دا ارست دا دا کافیرو سر لگید بست خلی خات خلط پا دا گیسنا پیرشیوی دي من قبل کم ساس و نمخ کسنانون دا ساب فسیرونو ورته پسما کې نو غوړای سترنګ شوان چاپ دې تکلیف کوم کو حادا بیانو لینا ده قران د بیان دی د خلکو لپاره وهدان او هدایت ته ونسیته د پاره د متقانو ولا ته او سستی مګوي یا سستۍ کومه همتی محکارا کوي ولا سنو مګم جنې گئی په دې تکلیف معنی او انتم الاعون او تاسو چتین الله پر دربار کې انکمتم مؤمنین کی شرعی ایم سس کونکسری اور اسی د تاسو څخه په وخت کې فقط پټکی سره زکه په وخت کې دوی او یا تنملګری شهیدان شیو فقط پټکی سره مسل قوم را سیدل قوم ته ده کافیرو دی قوم ته قرح زخم په بدل کې مصلحو د دې پشان تغیم او یا مرداران شیو او اویا کتیان و وتیلکل ایام او دا ورسیدې انا وراونو الناس بیننا سمیسه حل کوکی وقال يعلم الله الذين اددوا بارت احقارك الله كسان امنو شي ما ني روڑے دي وقال يعلم بمن لي ازهار لا تحملون دي او خلقوا تخاركي ويتخذ منكم شهدا اوجور كي پتاس شي هذان والله الا الذي لا يحب الظالمين من انك مشركان الله الذين اددوا بارت خالص كيلنا كسان شي ما وئیمه تل کافرین او بي خوماشدہ کافرانو چړې خوماشدہ کافرانو <coughs>